Goddag og velkommen til kampen om Amerika, dit program om amerikansk politik præsenteret af kongressen.com. Mit navn er Lasse Pedersen overfor, og sidder som altid du, Anders Auer. Det håber jeg da. I en påske special. En påske special, fordi det er som Anders siger en påske special, hvor vi gentager succesen fra tidligere på året, hvor vi havde lavet en Liste over de mulige republikanske 2024-kandidater Og så har du måske gættet det Hvad vi skal nu Simpelthen Demokratiske Ja, Jeg ved ikke hvordan Janice Jones blev plantet ind i det Æh, Han stiller ikke op Tror jeg, Ej, det er ikke, så jeg Der er mange andre der måske kunne finde på det Men Harrison Ford bliver ikke en af dem The Rock måske Matthew McConaughey måske ja, Så stopper du Ja, det er, det der er et øh, seriøst program. Men Anders Agner, det her det er jo et, øh, et forsøg på en øh, top 10 over de mulige kandidater blandt demokraterne i 2024. Øh, både hvem vi tror på, hvem vi ikke tror så meget på. Men i virkeligheden er det det, det lige så meget handler om. Det er hvem, der kommer til at stille op. Så skal vi nok give vores bud på løbende også, hvem der så har nogle mere realistiske ting. Men lad os lige starte et andet sted, Anders Agner. Inden vi går i gang med listen, så er jo... Hvis man gerne vil være præsident i 2024, så er min antagelse lige nu, at så er det bedst at være demokrat. Det tror jeg, du er ret i. Nå, jeg tror du vil til at sige, at hvis man gerne vil være præsident i 2024, så skulle man være medlem af kongressen. Men... <laughs> <laughs> det kommer jeg til. Det skal du for øvrigt også, og det er ikke kongressen i USA. Men Anders hvorfor er det umiddelbart, at det her præsidentvalg i 2024, sådan som... Kan jeg afsløre, vi begge to i meget høj grad ser, at det ligger bedst til demokraterne. Det er jo ikke kun fordi, de sidder inde i det hvide hus lige nu. Nej, det er også fordi, at øh, altså, demografiudviklingen og måden øh, vælger tendenserne går i øjeblikket, går i en meget mere demokratisk end republikansk retning. Demokraterne har bedre og bedre kort på hånden. Altså, hvis ikke republikanerne snart får lavet nogle justeringer af deres øh, grundlæggende politiske profil, jamen, så er vejen hen til det hvide hus, øh, meget bumpet, meget smalt, meget besværligt og ikke specielt fremkommeligt, hvorimod der kører en motorvej for demokraterne. Kan man sige det på den måde? Øh, det synes jeg man godt kan sige det på den måde, at demokraterne i virkeligheden står på den rigtige side af mange af de spørgsmål, der i de her år er afgørende for amerikanerne. Men republikanerne har i virkeligheden den ting kørende for os, og det er i virkeligheden demokraternes problem. Det er, at de er blevet positioneret ligesom efterhånden som kan man sige, Washington og magthaverne er lidt mere på tid, hvor republikanerne jo naturligt er opposition, men det er også der, at de i virkeligheden, selv mens de havde magten, egentlig var positioneret. Ja, og det er jo altid øh, øh, hvad siger, problemet for dem, der har magten, at så skal de også forsvare. Øh, beslutningerne, der, der, der er taget, og de ting, der går godt, er selvfølgelig godt for dem, men de ting, der går dårligt, får de også antaget for, hvor rimeligt eller urimeligt det så må være. Og der har republikanerne selvfølgelig den, den særv her, at de så kan udnytte, at de i opposition, de kan stille sig op og brokke sige til folk, er I ikke også frede? Det kan vi godt forstå. Vi er godt nok også vrede. derfor I skal stemme på os, for de andre kan ikke finde ud af det. Ja, republikanerne, nu er det jo ikke, fordi det er dem, vi skal handle om, men det, men det er lidt de fredes parti, om ender de har magten eller ej. Det er det bløde, og især selvfølgelig æh, kasse politiet yderligere i, i tilfældet med Donald Trump. Og det er jo ikke ham, der skal handle om i dag, men faktisk nu fra, fra det her øjeblik nærmest, skal det handle om Demokraterne. Det her, det er kampen om Ameri kampen om Amerika. Ja, ja. God bless, det kører der, ja. rigtigt. det rigtigt. Det, det, det. Det, det her, det er kampen om øh, Amerika i dag med en special om, hvem der bliver Demokraternes kandidat i 2024. Og det at du er kommet der. Det, det er simpelthen overvældende, når du ruller dit skuespil talent ud. Nej, der kan være meget det, det kan blive bare værd. Det Kan du ikke, hvis du er kommet der bare nogenlunde, så fortælle lige folk om, hvordan de kan være med til at sørge for, at det her program bliver ved med at blive lavet og blive ved med at udkomme. Det vil jeg gerne. Fedt. Det er simpelthen så nemt, som det overhovedet kan være, at gå ind på kongressen.com allerede i dag, når I har hørt kammer om Amerika færdig. Så er det simpelthen at smule ind og blive medlem af kongressen, fordi ved at være medlem af kongressen, så kan man både få adgang til at læse alle de artikler, vi udgiver. Man kan få adgang til de masterclasses vi afholder. Man er med til at støtte produktionen af den her og andre podcast. Og så er der også bare det at sige til det, at det er så det er forsvindende billeder, læsning. Altså. <laughs> det bliver du ved med, ved, ved med at sige, det er. Men det, det er heller ikke specielt dyrt. Jeg kan da huske priserne. Det koster 124 kroner om øh, måneden. Det er der rigtig mange af jer, der allerede har været inde og se op til. Det synes vi er utrolig dejligt, øh, faktisk. Også bare egentlig ud fra grundprincippet om, at det koster penge at lave øh, journalistik. Sjovt nok, øh, Og så kan man også gå ud og give 1.068 for et helt år. Det svarer sjovt nok til 89 kroner om måneden, som andre sagde. Ja, så støtter du den skrevne journalistik, vi laver, eller du får adgang til den. Og du, får, øh, du støtter selvfølgelig den der podcast, og så er der de her masterklasser, som andre siger, hvor vi en gang hver anden eller hver tredje uge en aften sætter fokus på, på et emne, og det gør vi bl.a. næste gang den 12. april, men det er dig, Anders, med arven efter FDR, som det, skal det kommer ikke til at handle om, på den Ar, måde, er, FDR. Er, er det er ikke historietime på den måde. Det er måde. ikke historietime. Det er, det er om, hvordan i virkeligheden, nu trækker jeg det hårdt op, hvordan Joe Biden er den nye Franklin D. Roosevelt. Ja. ja. Hvis der skulle komme et behov for en historietime <laughs> om, om Roosevelt, så må vi kigge på det også. Men det er rigtigt, det er mere det, det skal handle om. Og, og jeg, jeg, jeg sad og prøvede at komme i tanke om noget, jeg kunne skuespille ind der, men det blev alligevel det blev ikke så godt. Nej. Nå, apropos Joe Biden så skal han jo, skal der enten, skal han enten genvælges, eller der skal vælges en efterfølger efter ham i 2024. Og det her, det er en top 10. Vi har nogle bobler rundt om og os, ja. men vi har gjort det på samme måde, som vi gjorde med republikanerne. Anders har fået lov at vælge først. Han har taget alle de, de oplagte. Dem, der bliver sådan noget. <laughs> <laughs> Og så har jeg taget nogen, der er lidt mere øh, lagte. Og Du har faktisk efterfølgende givet mig ret i, at Ron DeSantis, DeSantis, DeSantis, DeSantis faktisk de... er måske republikanernes favorit. Den ene af de to favoritter. Sammen det med Nicky Haley. Og sammen med Donald Trump. Ah. Okay. Men det, lad det være sagt. Jeg, jeg, jeg vil erkende straight up den her gang, at øh, dem, du har, er også en af dem, jeg tror, det er. Men det er din top fem først. Yes. Vil du starte med nummer et? Ja, så må vi hellere starte med den, den mest åbenlyse. Det er jo selvfølgelig Joe Biden, at han genopstiller mm. i 2024. Og så alligevel er det måske ikke det mest åbenlyse alligevel, fordi jeg vil stadig læne mig i retning af, at jeg tror ikke, at han genopstiller. Mm. Æh, det synes jeg ikke æh, rigtigt for det første. Der er på noget sted, hvor man nogen ting, der rigtig indikerer, og så kan man sige, at det ikke er ikke Prematur, at sidde nu her et par måneder ind i hans valgperiode og snakke om, at han ikke genopstiller. Jo, måske, men på den anden side, altså, manden er 78, og... Øh, og det vil sige, at han, han er, er... 82 næste gang. Ja, og øh, skulle nogen være i tvivl om, hvad republikanerne i hvert fald blandt andet har tænkt sig at køre med i modbrejden, så skal man bare gå ind på YouTube og se der, hvor han snubler op ad trappen mm. to gange på ganske få sekunder. Han sætter ligesom af og prøver at løbe op ad en trappe, og det skulle han nok ikke have gjort. Nej, øh, og republikanerne har jo fuldstændig haft øh, altså, nærmest noget, mindre om en, en permanent fest lige siden. Mm. Altså, der kan I bare se, at han er for gammel, og Trump var også ude på Newsmax efterfølgende at sige, prøv det er ikke engang sikkert, at han forstår, hvad det er, han underskriver og lover eller sådan noget. Altså, de kørte jo allerede på det der med, om hvorvidt han var dement i løbet af valgkampen, og billeder, af, ja, ja, og billeder af ham på plejehjemmet osv. Så, videre, ikke? Øhm, så øhm, altså... Jeg tror heller ikke, altså, man skal underkende, hvor hårdt et job det her er. Så hvis Biden kan være den her overgangsfigur, ham der fik USA fri af Trumps jerngreb, og så øh, få rettet op igen, øh, både med stimuluspakker, forstyr på corona, forstyr på økonomien, og i hele tiden lavet den her store turnaround og kickstart, jamen så, øh, så tror jeg også, at han giver stafetten videre. Men det er klart, det er svært at lave en, en 2024-lige store demokrater, der er spillet til præsidenten, uden at nævne den siddende præsident. Men jeg vil stadig sige, at jeg tror ikke, han genopstiller. Det gør jo nærmest ondt på mig at sige, men jeg er faktisk... Fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig, men jeg vil gerne lige supplere det med et par pointer. Det ville jo kende mig dårligt, hvis jeg ikke synes, jeg havde noget at bidrage ja. med. <laughs> ja. Ej, jeg øh, vil egentlig tale ind i... Øh, nogle af omstændighederne omkring hans kandidatur, jeg synes, gør, at det, du siger, giver utrolig god mening. Jeg synes ikke, at det på nogen tidspunkt har virket som om, at manden egentlig ser sig selv som en two-term president. Nej. Han øh, har set sig selv, og det har han jo også sagt, at, at, øh, hvad hedder det, at der, hvor han bliver kaldet til at stille op, det er i virkeligheden, det er, at han ser de her uroligheder nede i Charlottesville, i Charlotte'sville øh, hvor han siger, at høre, vi kan simpelthen ikke have øh, Donald Trump siddende, det skal vi fjerne." og derfor føler han sig kaldet til at gøre det som, ligesom, hvordan skal man sige det, sin sidste øh, tjeneste for nationen for USA. Der er jo en meget, altså, og det synes jeg faktisk ikke, man er i tvivl om, når man også læser den bog, han netop har og har udgivet, øh, som jo egentlig handler meget om hans søn, der, der døde. Mm. Øh, en meget stor patriot, men også en mand, og det virker helt altrovert, en mand, der er drevet meget af en mission over for sit land. Ja. Og jeg synes, alt hvad han siger og gør, egentlig virker som om, at han ser det som om, at han har i sin sidste mission for at komme og redde sit, sit land i forhold til de problemer, de landet. Så er to, så der er to pointer mere. Det, den, den anden pointe er i virkeligheden også, at jeg synes hans første, hvad vi er oppe på, nogen 60 dage, mm. 70 dage i det hvide hus, det kan jeg ikke lige regne ud i hovedet, men fra den 20. januar frem til... Der er gået et par måneder, ikke? Der er gået et par måneder, ikke? Øh, viser egentlig, at jeg synes ikke, han tænker specielt bare i genvalg. Jeg synes ikke, han træffer specielt mange strategiske... Jo, altså han, han, han, han gør egentlig bare de ting, han gerne vil gøre. Jeg vil gerne indføre det, jeg vil gerne indføre det. Han har rekord, apropos, hvad om siden, siden FDR i dekret, og det er også en krisesituation for USA, men han kører sådan set bare løs, lidt som om, prøv at høre, jeg er her for at udføre et job, og jeg vil mere sige, jeg kan mere se ham for ham trække sig inden de fire år er gået. Jamen, jeg er enig. Altså, fordi, og det er så i virkeligheden den sidste ting, øh, jeg kan heller ikke se, hvad han har at vinde i at stille op igen. Han, han er så stort. Han har gjort alt, hvad han skulle. Han er i virkeligheden, som jeg ser det, nok i virkeligheden udrettet mere, end man nogensinde troede, selv med Joe Bidens talent, ud af det, fordi man netop så lidt så det som, at han vil aldrig blive præsident. Han vil lige netop aldrig blive præsident. Han blev præsident, fordi han stillede op mod Donald Trump, og han var, apropos, han var modvægten til Trump, og fordi der var corona i USA. Ja. Og når de to ting ligesom er ved at, han synes, at nu er der en vej fremad, og nu bliver det mere normaliseret, så kunne jeg godt se ham række hånden op og sige, så tager han sin aviators. Og fik jeg lov lidt igen. Ja, det er godt. Og, på, og så tager han hjem til, ja, til Delaware. Delaware. og så siger han, nu har jeg gjort alt for det land, jeg kan gøre. Så nej, jeg ser ham heller ikke stille op i 24. Men altså, han har jo pæne tal lige nu, og mange pæne antal politiske sejre tidligt, og sådan nogle ting. Men jeg er simpelthen også været ved at sige, hvad er det for et projekt, han har efter 24. Nej, det tror jeg heller ikke. Der er nogen tvivl om, at det er der ikke. Altså, øh. Så for mig at se, er det ikke sådan... Jeg synes, det er mest interessant. Jeg er helt enig jeg tror også, at det ender med, at han trækker sig før perioden er gået, fordi det er også måden at give øh, den, som jeg så har stående sådan næste på min liste, øh, bedst mulige øh, vilkår for at, øh, for at lykkes. Så det kan være, at vi skal, skal snakke om hende nu, fordi har du sagt Joe Biden, og hvorfor han genopstiller, så har du også sagt Kamala Harris. Det har du den siddende vicepræsident som Biden jo øvede i en fortaltelse den anden dag fik gjort til præsident. men men ikke siger noget om arbejdsfordelingen <laughs> på det dagligt på kontoret. Ja, det er ingen altså, hun er i hvert fald meget aktivt også inde, der er talt med med Frederiksen jo. Det er ikke jo Biden. Det, det tænker vi lige behandler og uh, på et tidspunkt. Men det er um, det er helt grundlæggende at uh, altså, sådan som jeg læser situationen, mm. så er det klart at Biden ikke genopstiller. Jeg tror også at altså, hvis, hvis man gør det her klogt, så på et eller andet tidspunkt i løbet af 2023, så trækker han sig som, øh, som præsident øh, for at lade Harris sætte sig i stolen, blive øh, USA's første kvindelige præsident. Altså en fantastisk måde at gå ud fra ham på. Ja, og samtidig også øh, lukke en eventuelt potentiel åbning for andre øh, 2024-lykkeridere, øh, mm. hvis nu, han sidder perioden ud, og man så siger, at jeg sidder perioden, men jeg genopstiller, ikke. men vi synes, det skal være Harris, så er det ikke sikkert, at processen kommer til at glide helt så lige til, som Biden og Harris godt kunne tænke sig. Derfor kan man i langt høj grad styre det, hvis man gør hende til præsident, og det er så hende, der er siden amerikansk præsident, når primærræset skal starte i begyndelsen af 2024. Okay. Men jeg er helt sikker på, at øh, det er hende, de gerne vil køre med, og øh, jeg vil sige, øh, der er også, øh, hun skal, øh, hun skal i hvert fald glide i mere end et par mm. øh, altså, hun skal virkelig Der skal ske nogle ting, øh, som, øh, som gør, at, øh, at hun virkelig bliver politisk øh, smadret for, at, øh, at det ikke er hende, jeg anser at være den største favorit hos demokraterne i 2024. Jamen, øh, jeg er fuldstændig enig med altså, Jeg ser det også som om, at det er hende, demokraterne går efter, at skal være deres kandidat i øh, 2024. Det er ligesom, kan man sige, hvis man Establishment i Demokraternes Parti, de har, ligesom bestemt sig, de har ligesom bestemt sig for, at det skal være hende. Og hun er også på mange måder, synes jeg, en stærk kandidat, og jeg kan godt se alle grunde. Det er jo bare sådan, at uh, for et par uger siden, der skrev jeg en artikel, det er som uh, jeg har fået lidt røg for, lidt ballade for, <laughs> men som. Uh, jeg dog mener, at jeg har nogle pointer i sig, som handler simpelthen om, hvorfor Kamala Harris ikke bliver præsident i 2024. Mm. Øh, den handler ikke om, hvorfor hun ikke bliver præsidentkandidat. Altså, det tror jeg virkelig, hun gør. Jeg tror, hun er demokraternes kandidat i 2024. Så kan der ske alle mulige ting øh, inden Men jeg synes, at hun som præsidentkandidat har nogle oplagte, svage sider. Og jeg synes først og fremmest, det jeg vil være nervøs for, hvis jeg var demokrateren, det er at hun vil være, ligesom, ligesom Trump i virkeligheden var, og, og, og før det egentlig Hil før det, Hillary, var meget stærke til at motivere og modparten til at komme ned og stemme. Mm. Altså i virkeligheden var Hillary super stærk for Trump, til at få Trump-valgt. Ja, ja. Trump var super stærk til at få Biden-valgt. Så kan jeg godt fra demokraternes side frygte, at øh, Kamala Harris er meget, vil være en meget attraktiv kandidat for republikanerne at gå til angreb på. Ja, det er klart, at altså, der, der vil være mange af de, de fraktioner i det republikanske parti, som Trump mobiliserede, som vil, vil være yderligere motiveret på baggrund af, af det faktum, at hun er, er sort. Høre, æh, det er køn, det er race, mm. øh, hun har ikke børn, øh, mm. altså, hun, har ikke sin, hun, har, hun er gift med en mand, der har børn, men hun har ikke selv, selv børn, hun kan godt lidt beset. Er der andre, det er jo ikke noget, jeg har fundet på med andre derforbundet, som lidt som sådan en, en lidt arrogant uh, elite kvinde, som har klaret sig godt og så altså uh, attorney at general i Kalifornien. Uh, og så vil jeg sige, at det der også er, det er, at hun stillede op som kandidat her i, i 20, og det gik jo ikke ret godt. Nej. Altså, hun kørte en, rent udsagt, elendig kampagne og havde svært ved at fundraise på plan og alle de der ting, altså... Jeg tror også. Altså, jeg jeg er enig i, at øh, der er nogle, nogle faldgrupper øh, i forhold til hendes kandidatur, som skal håndteres. Øh, jeg vil så sige. For mig er, er det stærkeste argument for hende til gengæld, det er det her med, at øh, den første kvindelige præsident. Altså, 100%. Jeg tror, at lige så meget, som det kan være, et, altså, at der vil være nogle af de her lidt øh, forstokkede typer, som synes, det er forkert øh, over på, på den republikanske højrefløj så øh, mange øh, på den, den progressive venstrefløj, vil måske faktisk finde det som den en, afgørende faktor for, hvorfor de rejser sig fra sofaen og går hen og deltager, fordi det er altid demokraterne i højere grad end republikanerne, der har problemer med vælgermobilisering, så det vil faktisk tro, øh, jeg vil tro, det ville være noget, der faktisk kunne, kunne være et, et stærkt øh, aktiv for højden, netop fordi modsat det, der skete dengang med Hillary Clinton, der var det sådan, i øh, huset er dækket valgkampen derovre når man snakkede med, også med kvindelige vælgere, de vil ikke stemme på Hillary. Og så sådan, jamen, den første kvindelige præsident, så var, det, der var sådan, det gennemgående svar, det var, ja, men det skal ikke være hende. Mm. Det kan man sige. Så synes det jo ikke, at være tilfældet med, med Harris, hende er man egentlig meget godt til for at med. Øhm, hun har også... Øh, jeg er mere i tvivl. Altså, tvivl om, at hun kan, at hun faktisk godt kan, kan mobilisere noget reelt, øh, noget reelt, øh, reelt øh, modstand. Altså... Øh, jeg synes, den måde, hun greb sin kampagne an på i, øh, i hvad hedder det... Jeg, jeg, jeg synes faktisk, hun gjorde det godt som vicepræsidentkandidat. Ja. Altså, det var meget sikkert men, men jeg synes, hun øh, som kandidat, hun flip fra emne til emne, og hun kunne ikke finde ud af, hvad hun mente og, og sådan nogle ting. Og jeg synes i virkeligheden, undskyld, jeg siger, at hun var stærkest som... Altså, det er noget af det, der gjorde hende meget dårligt som præsidentkandidat, var jo noget af det, der, der gjorde hende en stærk vicepræsident, det var, hun sent set bare var lojal over for det, nogen andre havde besluttet, hun skulle mene. Altså, og det synes jeg er, det kan godt blive et problem, når du er præsidentkandidat, og du ligesom er den, der skal lægge kursen. Det er men på den side siger, hvis hun møder vælgerne som siddende præsident, så den track record, hun skal vælges på dybest set, så er det en folkeafstemning imod for de forgangne fire år, ikke? at uh, det lykkes at komme i gang med økonomien igen, er det lykkes at få folk tilbage i arbejde, at det lykkes at få lagt corona bag sig, er det lykkes at få gang i en stor grøn omstilling, at det lykkes at få gjort noget ved sundhed uddannelse, nogle af de store valgløfter, som hun og Biden har givet, jamen så er det også hende, der, der tager stikkende hjem på, at det er det, der er lykkes. Og ved du hvad, så sket det igen. Vi er fuldstændig enige. Sådan. Jeg mener grundlæggende set, at valget i 24 bliver en afstemning om det, der... Det arbejde, der foregået de sidste fire år, om det så er Biden eller Harris, der er øverst på, øh, på stemmesedlen, det må, det må tiden vise, men jeg, jeg, jeg, jeg tænker egentlig, det er nok, jeg tror, det er hende, der kommer til at stå der, og jeg tror i bund og grund alle de her lidt negative ting, jeg har sagt, der er det i bund og grund bare en karaktergivning til, hvordan hende og Biden har gjort det de sidste fire år. Ja. Det er det, der kommer til at afgøre Nå, men det var jo øh, nemt. Så fik vi da lavet det, programmeren er samlet. <laughs> <laughs> jeg, jeg har faktisk et med. mere, mere. <laughs> Altså, jeg, jeg har nok 5-6 stykker mere. <laughs> men, men i bund og grund, så... så men, men det mindre så er jo, det er jo, at Kamala Harris, det så vi jo netop, under den der valgkamp i 20. Hun har en vis evne til at lide i ja. Hun har en evne til, at det går galt. Og nu starter vi så i virkeligheden, vi har to store favoritter, hvor vi i virkeligheden klart kun tror mest på den ene, så nu starter vi i virkeligheden på alle dem, lige nede under dem, der kommer til at måske vil udfordre, eller dem, der vil kunne træde i stedet, hvis der, der kommer en skandale noget. Det er nu alle de navne, I får nu. Nu skal I høre efter. Yes. Du starter. Jamen, den næste, jeg har på læsen, jeg ved godt nok igen, om jeg er ikke helt sådan... Nej, nu kan jeg ikke frelægge dig nu. Du har selv skrevet Jamen, Det er bare, fordi, du ved, at jeg har et alternativ, som du ikke troede var muligt og som er bedre. Men du hænger du på det her. Jeg vil stadig godt lidt fat i en forfatningsretsekspert, der ja. er enormt, din, men, ja. nå, men jeg har jo selvfølgelig skrevet Bernie Sanders også. Ja. Øh, fordi jeg tror sådan set heller ikke, at han ville have stillet op i, øh, i 2020, øh, fordi han jo er endnu ældre end, end Biden, og i tilfælde, at han stiller op i 2024, ja, så er han så på det spørgsmål blevet, øh, små hvad er det til den tid? 83 år. Men han er jo, han er jo stadigvæk aktiv øh, politiker, så altså, han sidder i senatet. Jeg tror simpelthen er... ikke, at der er venter der er store nok til at holde ham bare til <laughs> den tid. Det kan godt være. Men øh, altså jeg vil sige, i tilfælde af det er et åbent race, så er det enten ham, øh, eller en anden venstrefløjs, øh, kandidat. men øh, jeg holder fast. Jeg... Du ærger der så meget lige nu. Nej, nej, nej, nej, jeg holder fast. Jeg holder fast. Men øh, det øh, det vil så være Ej, første gang. det er selv der har set dig så bedre. Okay. Det, er første, det er første gang. Hvad vil du ja. give for at købe den? <laughs> Ej, nej, nej, du, du får lov at få den. Du får lov at få den, jeg har, Harris. Men øh, det er en ren sængelser afskib, det, er det er her, hvem der har hvem. Men... Øh, Nej, jeg tror heller ikke ret meget på det, men det er klart, altså Venstrefløjen skal repræsentere, så jeg vil jo så gå med ham, som de har kørt med sidste par gange, ja. at så vil man køre med bønning. Ja, der kommer, det er vi to jo fuldstændig enige om, der kommer en venstrefløjskandidat, kandidat, og hvem det bliver, øh, det, er jo, det er jo spændende, der må man jo vente til min til at sige, hvem jeg har sagt, og jeg synes faktisk, vi, har, vi lidt har lavet en fejl, fordi vi har faktisk ikke et alternativ til de to. Og jeg tror faktisk, sagtens, jeg tror faktisk det der reelt set kommer til at stille op, det er nok alternativet. Ja, det går godt være. Det, godt være. Øh, det, det, det tænker jeg faktisk, at vi sørger for at få skrevet en artikel om. Ja, det... så, så giver vi lige folk noget ekstra der. Ben. Anders, din, din næste. Ja, det er Pete Buttigieg. Ja. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi jeg Altså, jeg ser ikke for mig, at han kunne finde på, at udfordre Harris. Nej. Altså, hvis Harris er den, som, øh, som har overtaget stafetten, og det er den, øh, affølge, der er lavet ind i partiet, så ser jeg ikke for mig, at, at ikke udfordrer. Og jeg synes også, altså, han er blevet gjort til, til transportminister i, i Biden-administrationen. Og det er jo selvfølgelig for det første en måde at holde øh, ham, øh, ham til ilden, øh, men det er også en måde at pacificere ham. Altså, i stedet for, at han pludselig skulle være løs, havde han sagt, men altså pludselig ikke have en politisk platform. Han er jo ikke længere borgmester i, i South Bend i, i Indiana. Og, i er jo normalt en gigantisk platform. Er det er jo normalt et kæmpe, en kæmpe megafon politisk. <laughs> Æ, men, men der er jo ikke nogen mulighed for ham ellers i Indiana. Han kan jo hverken blive guvernør eller senator. Det er en af de mest stokkonservative stater, altså, der overhovedet findes. Hvor der kommer derfra, ikke? Det er det. Altså, det, det kommer ikke til at ske. Oh, ja. Så det vil sige, så må man jo finde noget andet til ham federalt. Der var også noget snak om, at han kunne blive ambassadør så osv. Men nu er han så blevet som sportminister, og det tror jeg egentlig, han blev ved med at være. Og, øh, og man kan sige igen, ja, han er også en ung mand, og hans tid skal nok komme, men jeg tror... Ja, jeg har faktisk lidt svært ved at sige, hvad er det, hans tid skal komme til. altså øh, Jeg tror mere på vicepræsidenten. Ja, jeg er faktisk enig med dig, men, men, men, men det er rigtig nok, han ligner jo... Han er jo, en, han er jo en, pæn dreng fra, eller en pæn mand fra Midtvesten, som... Jeg vil sige, jeg synes, han er en af de mere spændende og interessante politikere, og hører på, jeg synes, de ting, han siger, har visioner, og der er alle mulige gode øh, ting, jeg, jeg, jeg godt vil sige om. Kan man se ham lidt som han er en plan B for demokraterne? Er det i virkeligheden, man holder ham varm som en plan B, hvis, hvis Harris ikke slår til, eller viser sig at blive rast unpopulær, eller sådan noget? Ja, og så er han måske i hvert fald bare sådan en, hvor man tænker, at øh, ham skal man blive med udvikle på. Han er et mm. stort talent, øh, og det er overpræsteret måske i virkeligheden i, i 2020, altså kom ud af det blå, og pludselig så var han øh, virkelig en af de, øh, af de store kanoner i, i rejsen. Er der var lige et par dage, hvor man trådede og tænkte, det kan da godt være? Jeg vil så sige, at øh, altså, Bullejack rent ind i, i nogle problemer, som jeg i hvert fald mangler at se ham adressere, mm. øh, eller virkelig tage fat i, øh, og det uden sammenligning største problem, Jack, han havde øh, i forhold til sin kampagne, ej, jeg vil sige, der var to store knaster. Den ene del er spørgsmål om fundraising, det gik mm. ikke så godt. Og så den anden del, det er det her med, at han er en hvid mand fra Midtvesten. Det vil altså, sige, ikke, at der, der, han er en hvid mand fra Midtvesten, der er homoseksuel. Ja. Det spiller en rolle. Ja, men man kan sige, i, i at altså, homoseksualiteten øh, kan vi snakke om bagefter, men fordi det vil selvfølgelig også, i forhold til det, vi taler om, med hensyn til, hvad det vil kontramobilisere. Mm. Der vil være mange, meget kristne republikanere, der vil øh, synes, at det, det skal... Øh, det vil de ikke acceptere. Det er accepterer. faktisk ikke det, jeg tænker på, men det kan vi lige tage bagefter. Men det, der egentlig er i forhold til hans, øh, til hans øh, hvide, øh, altså hans hvide hudfarve, det betyder faktisk en del i forhold til, at han kommer fra et meget, meget hvidt område af Amerika. Det vil sige, hans appel mm. til andre øh, dele af det amerikanske samfund, til latinoerne, til de sorte, osv., den var meget, meget skidt øh, i de stater, hvor han, altså sådan nogle steder som Nevada, South Carolina osv., jamen det virkede ikke. Ja, og så lagde du egentlig fuldstændig op til det, der egentlig er min pointe omkring hans homoseksuel... Altså det, at han er homoseksuel og er gift med... Gift. Det er jo, at specielt hos... Og det er, det er der simpelthen tal, der viser det her, at specielt mænd fra den sorte og latino-delen af den amerikanske befolkning har det rigtig svært med homoseksualitet. Og det, og det er simpelthen fløje, det er grupper, man er nødt til at få aktiveret. Det er samtidig de grupper, som republikanerne måske mest er på efter, og derfor vil han faktisk kunne få det svært, også i både et privatmænd, i valg, og det er da møgtræls, synes jeg. Øhm, det er på den måde, men det er da simpelthen tal, der viser, at specielt de her to grupper, altså mændene hos minoriteter, har det svært med homoseksualitet. Ja. Øhm, din sidste jeg vil sige, hende, jeg har som, øh, som den, den femte sidste øh, på min top 5, er en, øh, en kvinde, øh, jeg tror som sagt, ligesom øh, med de andre, jeg tror ikke, hun udfordrer Harris. Hvis det er Harris, man kører med, så gør hun det ikke. Men, jeg vil så ikke ens sige, faktisk er hun nok, hvis det ikke bliver Harris, er hende her, hende jeg vil anse forværende Så og det er hende, der hedder Gretchen Whitmer, guvernør i Michigan, også et af de varmeste navne til at blive Bidens running mate i øh, i 2020, det er en som er blive Harris i stedet for Gretchen Whitmer er en, øh, en stigende politisk stjerne øh, og en, en kvinde som øh, altså, hun kan tale som man forstår det. Hun kan tale så man forstår. Hun er guvernør, hun kommer fra fra Rostbæltet, altså Michigan. Det kan simpelthen ikke øh, altså, alle boksne mm. tjekker af. Hun, hun ligger rigtigt politisk. Altså, det vil sige, det er ikke sådan, at venstrefløjen begynder at råbe og skrige over øh, hendes holdning, og det er samtidig også sådan så, at øh, moderate øh, kræfter tænker, om det, det virker inden for det til Det kan de sange se sig selv i. Og, øhm, altså... Altså, jeg må, må jeg vil være ærlig over for dig og sige, at hvis det ikke var fordi Harris havde været vicepræsident, mm. og den derfor ligesom er lagt til rette for hende, ja. så synes jeg faktisk Gretchen Whitmer er demokratisk... Altså, jeg er enig med, at hun skal på listen så synes jeg faktisk, at hun er Demokraternes stærkeste kandidat. Ja, men jeg, jeg synes, hun tjekker så mange bokser af. Netop det der med, hun appellerer stærkt til begge sider af, af partiet. Hun er for Rostbæltet. Jeg mener jo altid, at Demokraterne strategisk i hvert fald skal gå efter en kandidat for Rostbæltet. Øhm, hun er kvinde. Hun har netop mange af de der ting, du kan sige om Camilla Harris, omkring hendes familieforhold. Kan du ikke sige om Gretchen Whitman? Det det, det, kører bare der. Altså, det, det det er rigtigt hele vejen igen Hun har gjort kontroversielt, men egentlig meget godt som uh, guvernør. Uh, jeg tror, det stærkeste, man i virkeligheden kan se på hende, det er, at hun netop er blevet gjort til sådan et symbol for republikanerne. Altså, hun er virkelig en republikaner, republikanerne jo ikke kan lide også med de demonstrationer, der har været mod hende i, uh, i Michigan, specielt omkring uh, covid-19 eller nogen. Mm. Uh, så i virkeligheden vil jeg også se hende for som en meget, meget stærk kandidat, hvis det ikke var for Kamala Harris. Og der synes jeg så, at det interessante er i virkeligheden, fordi hun, der er jo, ved jeg ved faktisk ikke, om der er i Michigan, men det tænker jeg, der er en grænse for, hvor mange gange hun kan genvælges Hvad er det, hun vil bagefter? Der er ligesom ikke, Åh, oh, så kan hun prøve at blive senator, eller, eller sådan noget. Men, men, men hendes momentum, vil jeg faktisk også sige, var i 24 eller 28. Jamen, det Og så kommer hun så til at stille op imod, fordi, eller, eller, altså, ellers, ellers, hvis hun har de ambitioner, Jamen, det tror jeg, hun har. Det tror jeg ikke, der er spurgt tvivl om, at det har hun. Og, øh, og jeg er helt enig med dig, altså hvis ikke det er 24, så er det 28. Altså afhængig af, hvordan det selvfølgelig går i 24. Er men det. Øh, men altså, hun er, jeg er helt... Det, altså i min bog er hun, øh, er hun et af de absolut, hvis ikke det stærkeste kort, demokraterne har som øh, fremtidig præsident. Ja, netop fordi hun sådan lidt kan... Altså jeg kan se hende sådan lidt samle fra kryds og tværs og sådan noget. Jeg ved, at republikanerne ved tror jeg faktisk vil være meget glad for hende, fordi de ser hende som sådan et symbol på, på big government, og hvad blander sig i folks liv, og, ja. og de der ting der. Men, men ellers vil hun faktisk, synes jeg, appellere super bredt ud over hele USA. Ja, ja og så må jeg også bare sige igen, at hun er fra Michigan. Og <laughs> Æ, det der, altså, er altså bare, når demokraterne skal vinde præsidentvalg, så skal de stille med en kandidat, der enten er fra Midtvesten eller fra Syden. Sidste gang demokraterne... Eller Ja, det vil ja, bevares, men det vil også... Ej, det vil ikke. Ej, men det prøver jeg er enig med dig. 2020 kommer til at være en undtagelse i alle statistikker og historier, og vi ved alle sammen godt, hvorfor. Men kystkandidat øh, udgangspunktet, ja. altså når man snakker kystkandidater, så vil det sige, så er enten øh, noget i Kalifornien, eller altså han synes, det op i New England. Ja. Og de gange de kører med kandidater fra de områder, så går det galt. Okay. Sidste gang, de vandt med en kandidat derfra, det var da John F. Kennedy med 0,1 procent slog Richard Nixon i 1960 krævede også mafians hjælp, så det vil jeg ikke anbefale. Ja, det var at det jeg skal vi ikke bare blive enige med jer selv om, at det er 60 år siden og en anden tid. Præcis. Øh, Alle de andre gange, det lykkedes, og det er faktisk i øvrigt, ikke så mange gange. Så har de ført Lyndon B. Johnson, der lige trak, lige trak, der, trak Texas. Trak, nej, og, og andre dele af syden. Men det, der bare er vigtigt at huske mm. på, det er de gange, og det er ikke så mange gange, de har vundet præsidentvalg, men Jimmy Carter, mm. det var for Georgia. Bill Clinton, det var for Arkansas. Obama, det var for Illinois. Mm. Det er de gange, der lykkedes. Mm. Alle de andre gange, når de har kørt med. du ved. Du John Kerry, whatever de nu har heddet, Hillary Clinton, så det er alle sammen været op for New England området, og det er gået galt hver gang. Jeg tror nu, jeg tror, du er faktisk ud af den logiske ligning, jeg ved godt, at Obama er fra Chicago, men Obama kunne have været fra hvor som helst i USA. Han var, han var på en eller anden måde, Han skulle måske ikke have været fra. Den nordøstlige del af vestkysten, altså, eller sludder, det er noget Det var den nord nordvestlige del af så Han skulle måske ikke have været ja. fra Oregon eller State of Washington, men bortset af det, så, så, så var han et fænomen, der tror jeg spillede ind på nogle andre ting, men det er en helt anden, den der åbner virkelig her. Det, det er en separat podcast. Det, ja, det er en serie. Du kan også høre ja. ham, at jeg sidder og hygser med Blue Springsteen, det er en helt anden. Ja, det er vi jo ikke skrevet om, hvis du vil læse. Hvis du vil læse mere om det, så kan du gå over på kongressen og ja, blive medlem der. det. det. Jeg har en enkelt en enkel bobler. Nej, ja, du har du har en enkelt bobler. Ja. Giv, mig dem, fordi de falder ja. lidt ind i samme kategori. Ja, men det er jo også nogle af de der øh, guvernører, de er rendende derude. Altså, jeg synes, som sagt, at Gretchen Whitmer er det stærkeste guvernørkort, de overhovedet har. Du er helt enig. Men altså, der er jo sådan en mand som Gavin Newsom, guvernøren ude i, øh, i Kalifornien. Kalifornien. Der er et par andre også. Der er henholdsvis øh, Tom Wolf, øh, som er øh, guvernøren i Pennsylvania. Og der er ham, der hedder Roy Cooper, som er guvernør i North Carolina. Det tjekker lidt nogen i samme boks af, altså ligesom med Whitmer. Det er. det er nogle af de her stater, som, som ikke er New England eller Kalifornien, og dermed også noget, hvor det er vigtigt, at demokraterne står stærkt. Jeg tror ikke så meget på dem. Altså sig, Gavin Newsom er en interessant politiker at følge, men altså, han er så i øvrigt partisbemærket nær allieret af Kamala Harris og har været det i mange år. Støttede hende også meget tidligt i 2020-valgkampen. Ja, og hun så... har støttet ham, og det, ja, ja. det går begge veje, ikke? Men øh, de to andre, Pennsylvania og, og North Carolina, jeg tror ikke så meget på dem. Altså, det er sådan mere, at der er nogle af boksen, der tjekker af, men øh, jeg vil sige, øh, det er sådan, hvem jeg har på, på min boblerliste, men, øh, men øh, af top 5, så vil jeg sige Harris, det mest oplagte bud, og hvis ikke, så er Wetmore uden diskussion det stærkeste. Ja, ved du hvad, jeg, jeg er faktisk ked af at sige, at jeg tror mine top 5, hvis jeg nu havde fået lov at vælge først, første vælger, <laughs> og i stedet for at stå i skolegården i regnvejr <laughs> og vente på de andre. En hår, det er en hård verden. <laughs> ja, prøv at høre, du vil ikke vide det. Uh, så havde jeg endt med den samme top to. Men jeg vil dog sige lige om de her tre, du nævner her, jeg vil simpelthen sige, at Tom Wolf og Roy Cooper, de er jo på papiret super gode. Mm. De er simpelthen for kedelige. Ja. Yeah. Altså, det er, jeg vil lige ikke gøre det For Rod jeg kan faktisk ikke huske, hvor gammel Tom Woodford, men Rod Coup var lidt ved at være der Og altså, ja, det er jeg, Ja, men det, jeg har det sådan lidt, det var sket, hvis det ville ske. Ja, ja. Altså, de havde, de havde lavet spring på et eller andet tidspunkt. Det, de, de, det er fordi, de tjekker bokse af, at de er med i samtalen. Det er ikke fordi, de, de er politikere, de, er. De, de altså Og Gavin Newsom, han er en... Det er en -ting, tror jeg, og den kommer ikke ud over der. Ved du, jeg, det kunne være en af de to herrer, der, hvis det bliver Harris... De kører med i 2024. deres vicepræsident? Deres vicepræsident, ja. kendt, i 2024. Ja, ja. Den, du, bliver, den kommer nu. Du skal ud og finde en hvid mand fra enten Midtvesten eller Sydstaterne. Du sidder og saver den op til mig lige nu. Ja, men det er jo det, er du for. <laughs> Okay, så, vi, kan, vi, kan, vi kan i virkeligheden kalde det her. Hvem, hvem tror, uh, Lasse, der bliver vicepræsident? Ja, mener. så lad os uh, lide, kom med listen. <laughs> jeg har et bud her, som jeg synes er interessant. Det er, at jeg er enig med dig, Anders. Hvis det er uh, Kamala Harris, så er det en mid, hvid mand fra Midtvesten eller Syd. Og så vil jeg samtidig sige, så er det en, som har regeringserfaring. Øh, altså en, der har været vant til at, at bestemme noget af Han har ikke bare siddet år i, øh, i senatet og haft meninger og endeløse diskussioner. Øh, han har rent faktisk drevet administration. Og der tror jeg, at den mest oplagte kandidat er ham, der hedder Andy Becher. Ja. Han er, hvis man lige for dem, der ikke kender ham, han er tidligere Attorney General i Kentucky... Og øh, vandt i 2009... To, undskyld, 2019. Ja, det var noget værd at <laughs> men, men det var han faktisk en fortælling, Fordi han sidder <laughs> der stadigvæk, så ellers har han godt nok genvært det mange gange. Og det har han ikke. Han har ikke været op på valg endnu. Men han vinder et meget, meget tæt, men dog en sensationel sejr over en siddende guvernør i Kentucky, som det må man sige er republikansk hjerteland. Ja, er. Så er mit argument, så kan man noget ind omkring midten, og også et stykke henover over midten. Han tjekker det ud over egentlig alle bokse af. Han er veltalende, velargumenteret, super stærk i debatter. Øh, vi to sad ligesom forberedte sig og så lidt video med ham tidligere mm. i, i dag. Han er ikke... Nej, øh, han, han ved godt, hvordan man leverer et budskab. Han ved, hvordan man leverer et budskab, og han ved også, hvordan man bliver på budskaber og kan køre gode kampagner, og har vundet mange valg i en stat, som kan Så kan man sige, jamen, er han i virkeligheden demokrat, eller er han lidt... Altså, eller er han i virkeligheden mere bare en øh, medsøgende republikaner i, øh, i forklædning? Jeg synes i virkeligheden ikke, det er så vigtigt, fordi han vil tjekke enormt mange ting af for Kamala Harris, hvis de har en øh, kemi. Og det vil jeg sige, hvis hun glider i bananskralden, eller hvad hun nu skal glide i, eller det er nok mere en skandale, hun glider i, mm. øh, så vil jeg sige, så har han er altså et stærkt bud, fordi han vil være svær for republikanerne at sige så meget til, og... og og han er, han er stærk på alle mulige leder Han vil også være for Christian Whitman en, en, en, en, en skræmmende modkandidat, hvis det er dem, der kommer til at slå sammen. Ja, der er en tur, altså, at han er en mand, man skal holde godt øje med. Og ja. øh, også, det er faktisk, som jeg mener, kun er 43 eller noget. Ja, skal, han er ikke specielt gammel. Nemlig. Det vil sige, at om ikke andet, altså nu er han helt ny guvernørfaget, så øh, hvis ikke det er 24 eller 28, så kan det jo potentielt også stadig være i 32. Ja, det er det. Han skal nok øh, finde en platform efter det her. Og det er, man ved bare, at de her guvernørvalg kan lidt mere nogle gange falde ud til det andet parti, ja en senatvalgene kan. Altså. Men jeg er enig med dig, han er et stærkt, et stærkt kort, og, mm. øh, og jeg er enig med dig, altså de to ord, jeg nævnte før fra Pennsylvania og øh, North Carolina, ja, de er ikke specielt øh, karismatiske. Det er Bashir til gengæld. Ja, det er, det er, det er. Så, øh, så jeg er enig med dig, at øh, som running mate, eller eventuelt også som kandidat selv, der er han et stærkt, stærkt bud. Ja, og noget af det, vi sad og kiggede med om, der var han netop interessant det der med, at han sad faktisk og snakkede lidt ind i den der Obama-Midtvesten-retorik omkring, at vi ikke er det ene eller det andet. Vi, vi, er, vi, vi er jo stærke at det, vi er sammen. Altså, han ved godt, hvor han skal slå på. på. Ja, ja. Nå, så er der mit uh, Bernie Sanders-alternativ. Ja, kom så med det. Ja. <laughs> uh, Alexandria Ocasio-Cortez. Ja, AOC. Ja, AOC. Ja, lad os kalde hende det. Jeg, jeg, jeg rydder altid rundt i uh, det andet. Og det skal lige siges, det vi snakkede om tidligere, det er hendes alder. Fordi det er sådan, at du skal være... 35 for at kunne blive præsident i USA. Og den boks tjekker POC af. Tre uger, uger før valget i uh, 24. Det hun er. Jeg synes ikke, der er nogen diskussion om, at hun er venstrefløjen aftager efter sand, altså leder af Venstrefløjen demokratisk Det har hun i hvert fald positioneret sig selv. Jeg, jeg, jeg skal ikke gøre på at hun er det internt, men det er sådan, hun bliver set udadtil, så derfor vil hun være den logiske kandidat, og hun vil få en masse momentum. De unge vil stemme på hende, og venstrefløjen vil stemme på hende. Jeg tror ikke selv på, hun tror på, at hun kan blive præsident, altså, men hun, jeg siger, hun kan sagtens finde på at stille op for at sige, i virkeligheden bare for at signalere, kære demokratiske parti, når vi skal forhandle platform. Ja. Så er det mig, forhandler med. Det er jo sådan, det at Det er jo ikke en gruppe eller et fløj i partiet. Man forhandler, altså ligesom Bernie Sanders fik lov til at være med til, rent udsagt at skrive det oplæg, Joe Biden så senere havde til valg. Det er den position, hun går efter. Jamen, det jeg er helt enig i, altså, og det, det er klart. Altså, øhm, hun er stadig et, altså, hun er et politisk fænomen. Øh, og, altså, vi havde et portræt af hende den anden dag også, øh, og hun er... Øh, hun er jo et, øh, altså, et af de største, hvis ikke nærmest det største øh, politiske navn hos demokraterne. Altså når hun foretager sig, et eller andet, når hun tweeter, eller eller andet eller hvad hun gør, jamen så, øh, så er det bare noget, som er med til at sætte dagsordenen. Og, og hun er et globalt fænomen, jo. Ja, ja, du fortalte jamen... en sjov anekdote faktisk forleden dag endnu. Det er jo farligt for mig at lægge op til, at du skal fortælle anekdoter, <laughs> fordi så kommer jeg ikke hjem i dag. Men, men, men, men hvad, hedder det, hvad hedder det? Du fortalte en anekdote om dine egne børn. Nå, jamen så der er flere fra min... Øh... Altså for min min datter skole var inde til den klimamarsch, hvor hun hvor hun talte for i efterår øh, i København der hun var til s med. Og igen det var sådan der var jo i, det høre, det regnede ikke bare lidt, Det stod ned i tykke stråler mm. over hele København, øh, og alligevel var der propfyldt med mennesker mm. inde på rådhuspladsen til den her klimamars fordi Alexandre Ocasio Cortez var der. Altså jeg så hende også tale ude på S40 mm. der tidligere på dagen. Det var, også, altså, det var som at se en roksjær, altså, hun blev sådan, eskorteret ind og ud i en jernring for at skærme hende for... Jamen, hun var også en sindsøgtaler. Jamen det, jamen det var fremragende. Altså, er, Men det er sjovt, jeg så hende tilbage, når hun var kandidat. Mm. Da hun lige slåede, Crow, slåede Crowley i, mm. i Bronx, der, var jeg over for at dække hendes valgkamp der, i, i starten af august 2018. Og det var sådan der, hun havde vundet i slutningen af juni. Henover sommerferien var hun blevet det her mediefænomen. Hendes kampagne var ikke rigtig blevet op til det nu som man havde inviteret til, vælgermøde for længe siden med hende ude i sådan en kirkesal, sådan på størrelse med en indendørs basketbane. og der kunne man så prop nogle hundrede mennesker ind, hvis der virkelig var Max vi Det var jo ikke engang, hvad der var at tale om her. Det var sådan så folk nærmest hang op i ribberne og så videre, fordi at alle ville være med til øh, at se hende, og der var i læsevis af mediefolk og så videre. Jeg kan huske, at øh, øh, vores gamle kollega Lars og jeg, da vi var derude, altså det var sådan som så man bagefter tænkte, hold op, altså. Det var som om, at man stadig ikke altså, hendes kampagnechef var stadig den, der stod sol og solgte t-shirt, og en af hendes strategiske rådgiver gik og slog klapstol op, inden det skulle begynde og osv. Man havde ikke helt forstået endnu, hvad det var, der var ved at ske, og øh, det var man sige, det har man nu. Så jeg er helt enig med dig. Altså, hvis ikke det sker i 24 så sker det på et andet tidspunkt med hende. Det tror jeg helt sikkert, det gør. Hun har selvfølgelig også tiden løbe på med. Jeg synes, det, det i virkeligheden mest handler om i 24 det er, hvem er... Hvem er det, der vil løbe med den her stafet for den amerikanske venstrefløj. Jeg vil så sige, at netop AOC ser jeg egentlig som stærk nok til, på sigt, hvis hun får krøbet sig lidt ind på midten, faktisk godt at kunne være en, en reel kandidat på et tidspunkt. Jamen, altså, ja, det tror jeg, vil, jeg Måske i hvert fald vinde en nominering. Jeg kan godt, hun kan godt blive udfordret på at vinde et præsidentvalg men en nominering. Hun kan godt blive sådan et Obama-fænomen, som nedbryder nogle af de der regler, vi normalt siger, der er for præsidentvalg så skal det måske bare ikke være så længe, inden hun stiller op, for så bliver hun for meget politiker. Ja, det er, det er jeg helt enig med dig i. Jeg har simpelthen bare så svært ved at se, at man vinder som 35-årig. Ja, jeg, jeg kan heller ikke se det for mig, trods alt. Så med, jeg vil godt indrømme, at hun er mere realistisk end, end Bernie Sanders, som jeg sagde ham, <laughs> men, øh, men jeg mener stadig, at det er måske... Øh, det, er lige, det er lige en postgang for Det er lige en postgang til det. Nå, så er der min øh, tredje øh, kandidat her. Det er, det er faktisk en, der ikke rigtig har valgt noget i øjeblikket. Jeg synes bare, at hun har vist en enorm indflydelse i det demokratiske parti, og kan meget, det er Stacey Abrams, ned fra, hvad hedder det? Som Georgia. En, Georgia, som egentlig blev mest kendt for at tabe ja. et guvernørvalg i uh, Georgia, men, skal vi sige, egentlig fik leveret Georgias to... Altså, hvis der var nogen, der skal have æren for, at, jo, at man vandt to senatpladser i Georgia, her i det her runoff der var... Og oh, jo, vandt præsidentvalget og, også. Og vandt præsidentvalget i Georgia også. Så er det jo hende. Ja. Hun er super stærk. Jeg, jeg igen så ser jeg det måske lidt mere som sådan en, en symbol ting, men det er også fordi, jeg har reelt været meget overrasket over, at hun ikke fik en plads her i, i kabinettet. Ja. Altså. Jamen, jeg er enig. Jeg havde også set for mig, at hun øh, givetvis ville skulle spille en ret central ja. rolle. Det kan hænge sammen med noget så, øh, så enkelt, som at det, hun har vist sig fuldstændig outstanding til mm. øh, i Georgia, skal ud til andre delstater og det er hende, man vælger øh, fra, fra DNC's side at øh, sætte i spidsen for det, fordi mm. hun har vist, at hun kunne vælge at mobilisere, og hun kunne vælge at registrere. Øh. Ja, du tænker, man, lidt ligesom man i gamle dage så, da, kan du huske, da Howard Dean var kandidat, ja, ja. så blev han jo meget populær, og så stod han og råbte, I have a scream. Og, og, hvad siger du? I have a scream-talen. Ja. I, I, I have a scream, og let's get on, og alle de der ting, ikke? Og så brændte han jo ud med det, det så til viste, det var, at Dean faktisk havde set nogle tendenser, der gjorde ham til en fremragende, sådan på de indre linjer, leder af det demokratiske parti, mange mm -hmm. af ham. Og jeg er nok enig med dig i, jeg kunne godt se, ligesom dig, se hende egentlig tage ind og tage den rolle. Måske skal hun være formand for demokraterne i hele USA. Altså. Ja, i hvert fald skal hun ud og sikre, nogle af de stater, som ligesom Georgia, måske tidligere har været traditionelt republikansk, men hvor der er nogle strømninger, også på grund af måden sammensætning ændrer sig osv., at der derfor noget kommer efter, og man derfor skinner kæmpe de her kampe omkring vælgeregistreringer osv., fordi der er stadig mange snuble rundt omkring i forhold til, at folk rent faktisk kan komme til at stemme. Og det her må man sige, der tog hun altså nogle slagsmål i Georgia, som gav pote, både i forhold til, at Biden vandt over Trump øh, dernede, og så som du siger, at både Raphael Warner og John Ossoff øh, mm. vandt øh, senatsvalgene dernede. Så øh, jeg ser mere for mig, at det må være forklaring, for ellers er jeg helt enig med og så jeg også set for mig, at hun skulle spille en meget central rolle okay. på en, en central ministerpost, eller som rådgiver eller noget af den stil. så mine sidste to her, dem synes jeg egentlig, vi skal løbe lidt hurtigt henover, fordi jeg, for mig er de egentlig lidt mere sådan symboler på nogen, man bare ved, kommer til at stille op. Øh, det første, det er nogle af de her stærkeste, det jeg vil kalde de stærkeste senatorer. Ja. Jeg har to eksempler, Michael Bennett fra Colorado og sagde med Klubachar. Plotar. Ja. Fra Minnesota, ja. er Fra Minnesota. Jeg tror ikke på, at de kan vinde noget. Jeg tror ikke. Men jeg tror, de, de er så godt kørende i deres egne hjemstater, så de kan gøre det med rimelig ro på Og det, altså, man så De har jo stillet op. Altså. Men de kommer til at gøre det igen i virkeligheden. Altså selvfølgelig lidt med drøm. Alle politikere har, tænker, at USA har en drøm om på en eller anden måde at blive præsident, om det så er de, de stiller, stiller op til. Ja, ja. Fører en fantastisk film. Lektion, den skal alle tage se. Uh -huh. det, er det er meget, meget det, det er meget, meget skørt. Men, men jeg vil faktisk se, prøv lige at se den. Det er en fantastisk, en fantastisk lektion i, hvordan uh, amerikansk demokrati uh, faktisk uh, skræmmende nok fungerer. Nå, men uh, jeg tror, at de begge to stiller op. Måske i virkeligheden mere på at positionere sig i forhold til at kunne få en ministerpost eller få en stor stemme ved det demokratiske parti, eller få en... Uh, super fed timeslot på konventet. Eller, eller. Ja. Eller det er sådan lidt, jeg ser, jeg ser dem ikke løbe med den, men jeg ser dem egentlig som nogle, på mange måder, egentlig glimrende kandidater, bare ikke dem, der kommer til at tage den. Nej. Bennett måske, måske som running mate for Harris. Ja, men, han vil være øh, en stærk running mate for Harris Men jeg ja, er enig med dig, der er ikke nogen. Ja, ja. Men det er klart, der er altid nogle senatorer, der, der prøver at lykke, altså hvem ved, det kan også være en... Giv sådan en gillebrand-tænker, om ja. jeg godt gør det endnu dårligere, end jeg gjorde det i 2020. <laughs> ikke? Men uh, uh, Cory Booker og sådan noget. Ikke? Altså, Jamen, man, jeg havde faktisk Cory Booker. Jeg havde, altså, I lidt samme kategori har jeg også. Øh, det var en, jeg vil egentlig tage dem som Boplum i sanget, men Cory Booker og også uh, Beto Rogue. Altså, mm. Det kan være, de stiller op tror jeg på dem, nej, der mangler et eller andet, og det kommer ikke rigtigt til at ske. Altså. Sige, hvad Betto angår, så vil jeg virkelig håbe for, om han lader bære. <laughs> fordi... Men jeg synes, altså, det var da otte men Jeg synes, det var frygteligt at fordi ja. altså, det var så imponerende, det han lavede i 2018. Altså, så tæt han var på at slå til et cruise og fundraising osv., og lidt snart, at han pludselig blev taget ud af Texas. Alt det, der gjorde Betto til Betto, uh. det forsvandt i det øjeblik. Han pludselig, som ligesom alle de andre, fik et blåt jakkesæt og et mørkt slips. Ja, men det var også, fordi man jo faktisk havde en forventning om, at han... Altså... Man havde jo nærmest en Man havde en idé om, at det var spændende i hvert fald. Mm. Altså, det var en af dem, der må man sagde, det kan da godt være. Altså, why not? Altså, det kan da godt være, at han hvad hedder det Øh, eksplodere der ud af det kan være, det virker nationalt, det der også. Der var ikke, altså, det, det havde vi jo hellere, vi, skal, vi skal lige være ærlige og sige, vi havde jo heller ikke sagt, at det kom aldrig til at ske, før vi, undskyld, jeg siger det, så øh, Kronjerotten fanget i de meget store billygter, og så bare sad og kiggede på trafikuheldet. Jeg vil sige, da, han, øh, da han i sin tid, da han lancerede sit præsidentkandidatur, blev spurgt til det her, da, hvor han blev først startede med at sige, at det var Guds plan, at han skulle det her, og da han så blev spurgt efterfølgende, hvis nu du havde vundet senatsvalget over Cruz, har du så været præsidenten præsidentkandidat. hvor efter manden svarer nej? Mm. Det vil sige, at okay, du gør det her, fordi du ikke skulle noget andet alligevel, så er det ligesom en måde at forlænge dit ekotrip. Nej, jeg tænker, det, at Gud kan vel godt lægge fleksible planer. Ja, jo, bevares, men øh, det må vi da håbe. Men øh, jeg vil sige, det var... Øh, jeg tror mere på ham i en guvernør 2022 i Texas-kontekst, end, øh, end på en øh, præsidentkandidat i 24. Nej, det var... Han fik formået at sig lidt sig selv her som sådan en uofficiel guvernør 2 under den her ice storm, der ja. var i Texas, men ellers så det godt nok skidt ud. Nå, min sidste her, du kan godt høre, nu har jeg været langt ud at lede. Ja, nu blev det godt. Det er i virkeligheden alle dem, som, som, som kan man sige, det, det er den obligatoriske diskussion om, hvem kommer til at stille op, som ikke er politiker. Ja. Og jeg er kommet frem til to navne, og så kan du få lov at sige nogle flere mere fjollede bagefter. Jeg nægter simpelthen at sige de to der. Ja. Uh, Andrew Yang, ja. For mm. Faktisk, hvis man kigger på Otje-øjeblikket, er ret højt der op. Der er meget, Altså, ikke som at han virke, men at han stiller op det, der, og mange føler. Han. Har, han har penge øh, i det. Han har en interessant profil alle mulige ting. Og så øh, Mark Cuban, som jeg er mest øh, er også forretningsmand. Meget kendt for også at eje. Dallas Mavericks Og hvor han har truffet nogle, nogle kontroversielle vand omkring national sang. Og hvem skal knæle, og hvem må ikke knæle og hvad. altså. De kommer måske til at stille op. Jeg tror egentlig ikke, Mark Cuban gør det, men, men, men de kommer... Altså, det her, det er virkelig med på listen for at sige, hvem hvem kunne finde på at stille op. Altså. Ja, der er altid nogle forretningsmænd, der mener, at øh, de kan gå ind og være CEO for Amerika. Nej, det er Altså, Donald Trump øh, grinte vi også af. Det lykkedes for ham. Jamen, det gik ret dårligt. Øh, han dem alle. Ja, ja så... Altså. jeg siger, at, at han var måske ikke så god til at administrere sin sager. Nej, det er måske lige præcis det, der på ingen. Ja. Men, øh, nej, men jeg er enig med dig. kan jeg godt se for mig. Mm. Øh, også fordi han stadig spiller en anden politisk rolle. Jeg er enig med dig, det. det er nok mere ham end, end Cuban af de to lige nævnt der. Ja, jeg tror bare Cuban det er nogen der lidt ligesom også har skulle finde på et navn på et tidspunkt, så han ja, ham ja, på listen. Ja, ikke? Ja, ja. Øh, men, men ja, for Jan handler det så ikke også meget om at han undskyld jeg siger det bare lidt, altså han vil gerne ind og være politiker. Han vil gerne være politiker. Han har fundet ud af at nu har penge, nu vil jeg gerne være politiker, og nu går han egentlig bare leder efter en platform at være det fra. Ja, så kan det være at han kan blive minister på et tidspunkt, og han, han blive finansminister når hjælren skal udskiftes efter første valgperiode i finansen eller et eller andet den ja. stil, eller handelsminister ja. efter uh, det det. Raimondo eller sådan noget. Ja. Men... Anders hvis du skulle lave en, en os lige, afslutningsmæssigt lige sige her, en top 3. så lave lige din hurtige top 3. Så altså vil jeg sige uh, Harris, Whitmer og Bashir. Ja. Og i den rækkefølge. for ja. ja. Hvis vi skulle lave en ticket, som jeg ser er den mest realistiske, så vil jeg nok sige, at det var Harris og Bashir. Ja. Ej, det er jo selvfølgelig fantastisk, det her. Vi er ja, det er fordi, vi er begge to skal holde så skal holde så skal vi helst enige. skynde os at nå til enighed, så vi kan Jamen, jeg, sige tak jeg på. Jeg er enig. Jeg synes egentlig, det, det er også fordi, det på alle ledere kanter giver mening, og så ved vi jo også alle sammen, at så kommer der til at ske noget helt andet. Ja. Skal vi ikke sige, det? er det? Således opmundet. Således opmåndret har vi snakket næsten en time. God påske. Fortsat god påske. Det her, det var kampen om Amerika. Hvis du gerne vil støtte den journalistik, vi laver, så husk at blive medlem hos os. Det foregår ind på kongressen.com. Der ligger et link direkte ud. Så. Tak, Anders Aron. Tak, du Tjern.